Аудіокниги українською від студії Колідор. Підпишись на цей канал. Вподобай дане відео і розповсюдь у соціальних мережах. Української має бути більше. Роберт Блох Бабусині квіти читає Руслан Алексіюк. У домі у бабусі на столі завжди стояли свіжі квіти. І це завдяки тому, що бабуся жила відразу ж біля цвинтаря. «Ніщо так не пожвавлює кімнату, як квіти», – любила говорити бабуся. «Еде, будь такий ласкавий, збігай швидесенько, подивися і принеси мені щось гарне». «Мені здається, я чула кроки з боку склепу віверів. Ти знаєш, де це? Вибери декілька гарних, але тільки будь ласка. Не потрібно лілій». Ед одразу ж мчав, перелазив через огорожу в глибині двору і стрибав на стару могилу Патнема, хрест котрій вже покосився. Він бігав алеями, вибираючи найкоротший шлях між чагарниками та оббігаючи монументи і статуї. Еду не було і семи років, а він вже знав усі закутки цвинтаря, бо саме там, після настання ночі, він грався у хованки зі своїми маленькими товаришами. Ед дуже любив цвинтар. Той був кращий за «будинок бабусі», кращий і цікавіший, аніж дворик. У чотири роки він проводив більшу частину свого часу, граючись серед могил. Навколо росли величезні дерева і чагарники, а ще було стільки прекрасної зеленої трави і стежок, котрі утворювали справжній лабіринт серед могили склепів, що можна було просто захоплюватися, і блукати там щодня. Над квітами весь час літали та співали птахи. Тут було гарно і спокійно. Ніхто тебе не турбував, не лаяв, але тільки за однієї умови, звичайно. Треба було так влаштуватись, аби не бути поміченим старим Грінчем, сторожем. Але старий Грінч жив у кам'яному будинку біля входу, на іншому боці величезного цвинтаря. Бабуся застерігала Еда від старого Грінча, радила не потрапляти тому на очі. Він не любить маленьких хлопчаків, які приходять сюди гратися, а особливо під час похорону. Взагалі, зважаючи на те, як він на все реагує, можна подумати, що цвинтар – Йому належить, хоча якщо дійсно у всьому розібратися, то ми єдині, хто має найбільше права користуватися ним, як нам захочеться. Іди туди, Еде, і грай стільки, скільки захочеш. Тільки намагайся не потрапляти на очі сторожу. Зрештою, додавала бабуся, молодим буваєш лишень раз. Бабуся була добра і великодушна, воїстину великодушна. Вона дозволяла йому гуляти навіть допізна і гратися у хованки серед могил разом із Сьюзі та Джо. Треба сказати також, що вона не надто турбувалася про це, оскільки вечорами у неї були гості. А в день бабуся майже нікого не приймала тільки постачальника льоду, хлопчика від бакалійника і час від часу листоношу. Той взагалі приходив лише один раз на місяць із грошовим переказом, який надсилала бабусі пенсійна каса. А в день? В у їх будинку в основному були тільки бабуся та Ед. Але увечері Увечері все було навпаки. Бабуся приймала гостей. Вони ніколи не приходили до вечері. Зазвичай з'являлися о восьмій годині. Коли починали спускатися сутінки, вони прибували. Іноді вечорами це була навіть ціла компанія. Серед них майже завжди був пан Уіліс, а також пані Кесіді і Сем Гейтс. Приходили також і інші, але саме цих трьох, пана Уілліса, пані Кесіді та Сема Гейтса, Ед пам'ятав найкраще. Містер Уілліс був кумедним чоловічком, завжди буркотливий і скаржився на холод, а також Сперечався з бабусею через те, що він називав «моя концесія». «Ви навіть не думаєте, як тут може бути холодно», – говорив він, сідаючи у кутку біля вогню та потираючи руки. «Мені здається, що з кожним днем все гірше і гірше. Хоча, зауважте, особливо я не скаржуся, оскільки це не настільки болісно, як… Ревматизм. Але вони могли б все ж таки здаватися меншими скнарами, враховуючи всі ті гроші, які я їм залишив. А вони вибрали щось із ялиці, та ще й оздобили те блискучою бавовною, яка не протрималася в мене більше однієї зими. О, так. Він любив побуркотіти той пан Віліс. Він смішно надимав свої губи, і обличчя в нього, здавалося, складалося з одних зморщок. Еду ніколи не вдавалося роздивитися його, бо відразу ж після вечері, коли всі гості переходили у салон, бабуся вимикала світло, вдовільняючись лише тим, що давав вогник каміна. Ці жалюгідні вдов'ячі гроші, які мені присилають, не так багато для мене однієї, не кажучи вже про те, що зі мною живе сирота. «Треба заощаджувати електрику», – казала вона Еду. Ед був сиротою. Він це знав, але це його не лякало. «Подумати тільки, до чого мене довели», – зітхав пан Віліс. «Я, сім'я якого володіла усім цим, і погляньте, що із цим багатством сталося». Уже 50 років, як все перетворено на луки та пасовища. Ти це знаєш, Хен? Хенна це було ім'я бабусі. Хенна Мос. Дідуся звали Роберт Мос. Помер він дуже давно, загинув на війні, і де його поховали, бабуся не знала. Але до війни він побудував для бабусі цей будинок, і у Еда було відчуття, що саме цей факт чомусь злив пана Віліса. Коли Роберт вирішив будуватися, я дав йому ділянку, бідкався пан Віліс. Це цілком законно, і повертатися до цього не варто. Але коли місто відібрало у мене все за якийсь шматок хліба то це було абсолютно нечесно. І їх продажні адвокати наважувалися вдаватися до будь-яких підлих історій насильницького продажу, аби позбавити вас вашої ж власності. Я все це добре знаю, добре бачу, тож зберігаю за собою, бодай, моральне право. І не тільки на цей клаптик і дрібниці, які вони мені залишили, а на все. «А що ви збираєтесь робити?» – промовила пані Кесіді. «Прогнати нас?» Після цих слів пані Кесіді завжди сміялася. Дуже образливо сміялася, хоча всі гості-бабусі робили це тихо, чи то в радості, чи то в гніві. Ед любив дивитися, як сміється пані Кесіді. Вона була товста і сміялася, трясучись усім тілом. На пані Кесіді була дуже гарна чорна сукня. Завжди одна й та ж сама. Вона була завжди добре нафарбована. Гарна помада на вустах, пудра на обличчі. І вона завжди розмовляла з бабусею про щось, що вона називала «вічною темою». Якщо і є щось, від чого я не припиняю радіти, то це моя вічна тема. Квіти, вони такі гарні. Вони мені дали можливість вибрати ті, які я люблю найбільше. Вони роблять це навіть у зимку. Окрім того... «Зі мною вони хм, не жмотилися, як з паном Вілісом. Це червоне дерево, і воно все різьблене. Мені хотілося б побачити це. Вони не дивилися на витрати і нарахували коштів. І я їм за це вельми вдячна. Так, надзвичайно вдячна. І знаєте, якби у своєму заповіті я вказала, що вони повинні мені це зробити... То я впевнена, вони б замовили пам'ятник. Хоча я вважаю вермонський граніт простіше, строгіше і в ньому більше гідності. Ед не вельми розумів пані Кесіді, та й взагалі, найбільше він полюбляв слухати Сема Гейтса. Сем дійсно був тим, до кого варто було виявляти увагу. «Гей, хлопче!» – казав він. «Іди, сядь біля мене. Хочеш, я розповім тобі про битви, синку?» Сем Гейтс був молодим і завжди усміхненим. Коли він сідав біля каміна, Ед сідав біля його ніг і слухав чудові, цікавезні історії. Виявляється, колись його звали Ейб. Був він адвокатом у Спрінгфілді, в штаті Ілінойс. Ну і там у нього була безперервна війна, чи ще там щось. «Я хотів би там побути, поки все це закінчиться», – зітхав Сем Гейтс. Звичайно, з 64-го і з того з іншого боку всі вже знали, як це закінчиться. Після Геттісберга вони всі добряче влипли, і, по суті, Напевне, добре було, що я не вплутався у всі ті складнощі з реконструкцією, як вони це назвали. А з іншого боку, мені можна сказати, пощастило. Ха -ха, ну дійсно, мені немає для чого старіти, одружуватись, виховувати сімейство. І навіщо? Аби зрештою закінчити життя десь у куточку, пережовуючи їжу беззубими щелепами? «А загалом ми всі прибуваємо ж в один пункт, чи не так, друзі?» І Сем Гейтс ковзав при цьому поглядом по присутніх і підморгував. Іноді бабуся після таких його слів починала гніватися. «Мені б не хотілося, аби ти говорив подібні речі, коли тут тебе слухають маленькі вушка». Промовляючи це... Вона завжди кивала на Еда. І тільки через те, що ти любиш компанії і приходиш сюди, бо цей будиночок – частинка тих місць, це зовсім не означає, що ти можеш дозволяти собі вливати подібні думки у голову шестирічної дитини. Це неприпустимо. Коли бабуся не вимовляла більше жодного слова, це було ознакою, що вона гнівається. А коли це траплялося, Ед зазвичай вставав і йшов гратися з Сюзі та Джо. Подумки, повертаючись до тих подій уже через багато років, Ед ніяк не міг пригадати, коли ж він вперше почав гратися із Джо і Сьюзі. Він чітко відновлював у пам'яті всі моменти гри з ними, але інші деталі вислизали від нього. Де вони жили? Хто були їхні батьки? Чому вони завжди чекали самого пізнього вечора, аби з'явитися біля віконця кухні і загукати? «Егегей! Еде! Ходи гратися!» Джо був маленький хлопчик років дев'яти. Він був чорнявий і вельми спокійний. С'юзі ж була явно одного віку і задом. Волосся у неї було біляве і кучеряве. Вона завжди носила одну й ту ж саму сукню у рюшечках, кружавчиках і стежила за тим, аби не поставити на ній жодної плямки, не забруднити. У які б ігри вони не грали, їй це Вдавалося. Ед був небайдужий до неї. Якщо повідувати, то не день за днем, а ніч за нічю вони грали в хованки у тихій свіжості величного похмурого цвинтаря, звертаючись одне до одного впівголоса і тихенько сміючись поміж себе. І зараз Ед пригадував, до чого ж вони були надзвичайно спокійними для їхнього дитячого віку, але марно намагався він згадати будь-які інші ігри, окрім гри в котики і мишки, у якій потрібно було торкатися одне одного. Він був, однак, абсолютно впевнений, що він торкався їх, і при цьому ніяк не міг пригадати, як це було». Але те, що особливо запам'яталося, це обличчя С'юзі, її посмішка і голос дівчинки, яка вигукувала «Ой, Едді!». Пізніше Ед ніколи і нікому не розповідав про те, що він згадував. Пізніше – це тоді, коли почалися неприємності. Все почалося із того, що зі школи прийшли якісь люди і почали питати, чому бабуся не віддає його туди. Вони розмовляли з нею дуже довго, потім розмовляли із з Едом. І все це у якійсь плутанині. Ед пам'ятав, як плакала бабуся, а чоловік у блакитному костюмі показував їй цілу купу паперів. Ед не любив згадувати про це, тому що це було початком кінця. Після приходу того чоловіка більше не було вечорів біля каміна, більше не було ігор на цвинтарі, а Ед більше ніколи не бачив ані Джо, ані Сьюзі. Ця людина змусила бабусю плакати кажучи про її некомпетентність, про недбалість і якусь чортовину звану психіатричним обстеженням, і все лише тільки через те, що Ед з дуру розповів йому, що грається на цвинтарі і відчуває задоволення, слухаючи друзів, котрі приходять до бабусі. Якщо я вірно зрозумів, то бідній дитині Розповідали стільки історій, що їй здається, ніби вона і насправді все це бачила, дорікав цей чоловік бабусі. Так продовжуватися не може, пані Мос. Забивати голову дитині такими патологічними дурницями про покійників. Це не чувано. Та вони ж не мертві, заперечувала бабуся. Я ніколи не бачив, незважаючи на сльози, її такою розгніваною. Ні для мене, ні для нього, ні для когось із їхніх друзів. Я прожила майже все своє життя у цьому домі від того часу, як ця війна, філіппінська війна, відібрала у мене Роберта. І вперше я приймаю когось, хто був би такий чужий для мене і цього дому. Інші постійно приходять до нас, і ми ділимо з ними цю домівку, якщо можна так сказати. Вони не померли, пане». Вони поводяться, як добрі сусіди. Для мене і еда вони, чорт забирай, більш реальні, ніж люди, схожі на вас. І хоча він переставив ставити їй питання і почав поводитися ввічливо з відтінком підкресленої люб'язності, ця людина не чула бабусю. Втім, всі з цієї миті. Почали здаватися вельмиввічливими і люб'язними. Навіть інші чоловіки та одна дама, які були з ним, які прийшли за Едом, аби відвести його потягом до сиріцького будинку. То був кінець. У притулку не було більше квітів щодня, і хоча Ед був з усіх боків оточений дітьми, Жодне дитя не було схоже ані на Сьюзі, ані на Джо. І діти, не більше, аніж дорослі, були з ним не вельми люб'язні. Вони були лише так собі. Пані Вот, директорка, якось сказала Еду, що їй було би приємніше, якби він дивився на неї як на маму. І це найкраще, що вона могла зробити – після травмуючого досвіду, який він пережив. Ед не розумів, що вона хотіла сказати і що саме мала на увазі під травмуючим досвідом. А вона? Вона не стала давати йому пояснень. Вона не хотіла також говорити йому, що саме сталося з бабусею і чому вона ніколи не приходить його відвідати. І справді... Щоразу, коли він ставив їй питання щодо свого минулого, вона заявляла, що їй нічого йому сказати, і що для нього найкраще – це забути все, що трапилося з ним перед тим, як він потрапив до сирітського будинку. І поступово Ед став забувати. З роками йому вдалося забути майже все – і саме тому він відчував такий біль, зберігаючи залишки пам'яті. За два роки свого перебування у шпиталі в Гонолу більшу частину свого часу ед присвятив, аби освіжити в пам'яті ті події. Зрештою, йому не залишалося нічого іншого робити у лежачому стані, в якому він перебував. Та й відверто кажучи. Пригадуючи ті часи, він вельми хотів знову туди повернутися. Перед тим як вирушити служити до армії після сирітського будинку, Ед отримав від бабусі листа. За все своє життя він отримував всього декілька листів і тому, спершу напис пані Хеннемос на конверті як і зворотня адреса, написана з іншого боку, нічого йому не нагадали. А ось зміст листа, всього лише кілька рядків, нашкрябаних на квадратному аркуші паперу, викликали раптом потік спогадів. Бабуся написала, що вона була відсутня, тому що перебувала у санаторії, як вона сама зазначила. Але зараз вона вже повернулася і розкрила всі махінації, завдяки яким ти, Еде, виявився у їхніх лапах. Може, Ед хоче повернутися додому? Нічого більшого Ед і не хотів. Він прагнув цього відчайдушно. Але на ньому вже була солдатська форма, і він чекав наказу відбути, коли отримав листа. І, звісно ж, він написав. І написав ще й тоді, коли був далеко за морями, переславши їй також частину своєї платні. Іноді приходили відповіді від бабусі. Вона чекала на його відвідини. Вона читала газети. Сем Гейтс казав, що війна – це жахлива річ. Сем Гейтс. Ед тепер був дорослим чоловіком і добре розумів, що Сем Гейтс був певною мірою вигаданим персонажем. Але бабуся продовжувала розповідати про них. Про пана Уілліса, пані Кесіді, а також про кількох нових друзів які приходять до неї вечорами у будинок. «І вже така кількість свіжих квітів зараз, мій хлопчику!» – писала бабуся. «Практично не минає й дня, аби не з'являлася величезна кількість квітів. Звичайно, я вже не така активна, враховуючи те, що мені перевалило за 76. Але...